Глава 12. А любов і кохання Роксолана однією рукою завзято рвала на собі волосся, а другою набирала номер на своєму мобільнику. Збіглися бойовики. Вони не знали, з чого дивуватися – зі спливаючого кров'ю шеренгового чіпки, чи зі своєї полковниці, що стала схожою на верескливу сільську бабу яка побувається над чоловіком, котрому зламали ребро у традиційній бійці на храмовий праздник. «Швидше, несіть його!» «Куди?» – слушно спитав Оскар Тартарський. «До гелікоптера! Там мій гелікоптер! Я наказала готувати до злету!» «Його треба перев'язати, пане полковник!» – рішуче сказав Оскар Тартарський. «Бо ж спливає кров'ю!» «Швидше! Перев'язуйте! Перев'язуйте! Швидше!» Роксолана геть втратила командирський голос. Оскар вправно перебинтував чіпку. «У машину!» – верескнула Роксалана. «А куди ви його переправите, пане полковник?» «Як куди? В лікарню!» «Пораненого терориста в лікарню?» «Документи? У нас є документи для прикриття!» За годину до Вижницької районної лікарні гелікоптером було доставлено офіцера податкової служби з київського управління, що отримав поранення у живіт під час полювання у Карпатах. Пораненого супроводжувала вродлива дівчина – з владними манерами та мовчазний, схожий на офіцера-чоловік. Обоє були вдягнуті у мисливські костюми. Потерпілий був загорнутий у простирадло, бо одяг його, пане докторе, геть просяк кров'ю. Пан доктор багато що бачив у своєму житті, тому не дуже здивувався, коли витягнув з живота пораненого не набої від мисливської рушниці, а кулю від епіка. Стрілялися сп'яну, з, з ким не буває. Роксолана сиділа в лікарні біля пораненого чіпки три доби, а коли з'ясувалося, що рана не смертельна, і колега виживе, викликала гелікоптер, гарно заплатила панові доктору і відбула разом з пораненим офіцером податкової служби. Пан доктор два рази перерахував гонорар, який йому залишила ця дуже гарна панна з манерами полковника, відзначив, що це десь його річна офіційна зарплата, Сховав гроші у хитру схованку, влаштовану в муляжі людини з обдертою шкірою. Потім випив 50 грамів чистого спирту і почав думати, доповідати в КГБ чи ні. Думав довго. Зрештою випив ще спирту і набрав номер начальника управління КГБ у Чернівцях. Гіца, це Семен з Вижницької лікарні. Пан доктор розповів товаришу начальнику про пораненого офіцера – про київських мисливців, про рану, про операцію, про свої золоті руки хірурга, про сльози вдячності, про вродливу незнайомку. Лише про гонорар скромно промовчав. А після розмови з начальником КГБ з легким серцем допив спирт з колби. Тепер уже справді пораненого шеренгового бійця ЮВУ Чіпку доглядала сама командир організації полковник Роксолана у тій самій печері. Роксолана робила чіпці ін'єкції, щодня змінювала пов'язки, годувала бульйоном зі справжніх курей, яких бійці купували за великі гроші у місцевих жителів. Коли Чіпка вже зміг розмовляти, Роксолана поставила йому дуже банальне, проте споконвічно жіноче питання. Хто вона? Чіпка вдав, що знов знепритомнів. Роксолана розлютилася і зробила йому ін'єкцію так, що він прийшов до тями і попросив води. «Ти любиш мене, Ігоре?» – допитувалася полковник Роксалана свого підлеглого, шеренгового бійця, якого тиждень тому ледь не вбила. «Люблю!» – прошепотів Чіпка. «А кохаєш?» Чіпка знову зумлів. Прийшли товариші по зброї – Осавул Довбуш та обидва Хорунжі – Кармелюк і Тарас Бульба. Вони принесли пораненому кілька яблук і літр джерельної води. Суворим виразом на обличчі, по черзі співщутливо потиснули руку чіпці. По військовому вклонилися Роксалані і сіли рядочком під стіною. «Буде розмова», – здогадалася Роксалана. Панове командири трохи повагалися, а потім майже хором почали говорити. «Ми все розуміємо, пані полковник. Ми це теж люди. Ну, словом, кохання, чи як там, але так далі тривати не може. Ні, це не бунт, це цілком дружня та водночас небезпредметна розмова. Ось так. Ми, Роксалана не проти. Якщо ви з побратимом Чіпкою, як би це сказати? Кохаєте одне одного, ми лише за. Але, пані полковник, Організація не може бути без командира. Хлопці ремствують. Треба щось робити. Ми оце тут порадились і вирішили. Ні, ми нічого не вирішили, просто з'явилась така думка. Яка? А така, що коли ви і брат Чіпка це, як його, ну, одружитеся чи що, комусь треба командувати організацію. Отже... Отже перебила командирів Роксалана. «Стати!» Осавул і Хорунжі ніякого підвелись. Роксалана поволі теж встала, зловісно повільними рухами розстібнула куртку, поклала праву руку на руків'я Епіка у наплічній кобурі і моторошним голосом промовила. «Владою, даної мені великим збором організації, я маю право карати на горло будь-кого, хто виявляє непокору, слабкість нерішучість, боягузтво чи не приведе Господь ознаки зради. «Що ви там щойно кумкали, панове командири?» Панове командири злякалися. Довбуш зблід. Кармелюк пожовтів, а Тарас Бульба побагравів. «Перестріляєш, скаже дівуля». «Перестріляєш?» – лагідно сказала Роксолана. Командування мовчало. «То про що ви там оцей щойно так весело розповідали?» Ще раз спитала Роксолана. «Та, ні про що!» Недбало махнувши рукою, кинув Тарас Бульба. «Якісь небелиці гнули, аби трохи розважити пораненого бойового товариша Чіпку. Правда ж ти розважався, бойовий товариш Чіпко?» «Так, так, розважився. Дуже я розважився». Енергійно закивав головою Чіпка, дуже втішений, що спадає напруга, Спричинена, як не крути, а таки його особою. Ситуація розпружилася. Роксолана пом'якла, командири усміхнулися. «А тепер слухайте сюди, хлопці!» Стомленим голосом почала Роксолана. «Ну, му, згадайте, як усе розпочиналося? Як ми доходили до усвідомлення необхідності збройної боротьби з антиукраїнським режимом? Спочатку у нас... Кубки студентів, з'явилася пекуча образа від того, що українці стали національною меншиною у державі, яка називається Україна. Потім, ми спостерігаючи перманентне переродження тих політиків, що піднімалися на так звані національні ідеї, геть зневірилися у перспективності парламентських форм політичної боротьби. Згадайте, як приємно ми були вражені, коли почали знаходити безліч однодумців щодо своєї зневаги до публічних політиків з їхнім фальшивим белькотінням про демократію, народовладдя і парламентаризм. Ми ж бачили, як воно є насправді. І тоді ми взялися за зброю. Чи я, полковник Роксолана, командир організації, не довела своїми діями впродовж цих років, що маю право займати цю посаду в Русі опору? Можете не відповідати. А тепер про особисте. Мені... Мені... Втім, це не важливо, скільки мені років. Але якби у мене пріоритетом було особисте життя, родина, якесь кохання, а не любов до України, вибачте за патетику, тієї України, яку просрали наші батьки купі з дідами, то я давно уже одружилася би і мала дітей. «Двійко!» – відчайдушно кинув Тарас Бульва. «Що?» – здивувалася Роксолана. «Двійко, дітей кажу!» Хорунжий дуже ризикував. «Хлопчика і дівчинку!» Роксолана засміялася. Решта, крім чіпки, теж. «Але я обрала інший шлях!» – посерйознішивши твердо сказала Роксолана. «І не дозволю!» – вона помовчала, а потім продовжувала. А тепер щодо того, у чому ви, панове командири, похитали головами, мене підозрюєте. Сталося так, що я через необережне поводження зі зброєю випадково поранила шеренгового бійця Чіпку. Нещасний випадок. Почуваючи особисту провину перед товаришем по зброї, що постраждав через мою неуважність, я приділила йому трохи уваги під час лікування. Нічого особистого, лише фронтові, «Товариські стосунки. Зрозуміло...» «Зрозуміло, пані полковник!» Відрапортували командири. «А тепер, коли шеренговий боєць Чіпка почав одужувати, я повноцінно беруся до командування армією. Слухайте наказ!» Крижанним тоном промовила Роксолана. Але глибнувши на Чіпку, замовкла. «Поранений!» Звернулася вона до нього. «Ти можеш ходити?» «Трохи». «Тоді йди, подихай. Трохи свіжим повітрям. Тобі корисно!» «А ми з командуванням проведемо коротку нараду!» Чіпка, спираючись на змайстрований Оскаром з молодого Горобчука ціпок, поплентався на двір. «Прошу сідати, панове командири!» Роксалена знову була рішучим командиром із залізною волею, і бойовики-ювеліри радісно приготувалися її слухати і слухатися. Коли спала коротка ейфорія, що завжди настає після того, як миряться пересварені спільники в обміні думками командування, почали з'являтися суперечності. Не могли зійтися на тому, що робити далі. Тобто, якими методами боротися з режимом. За автентичну Україну. Всім було зрозуміло, що після теракту, який здійснив Чіпка, популярність ювелірів серед посполитих почала поволі падати. Однак друга особа в організації, заступник командарма ОСАУЛ Довбуш, залишився впертим прихильником терору. За формою такого, як дотепер, Лише значно потужнішого. Українське сонне вайлувате суспільство може реагувати лише на фізичний біль, друзі. Сильний, шокуючий, жорстокий біль. Повторював раз по раз довбуш. До того ж, раціональний, несподіваний, спонтанний такий, що, що не піддається жодній логіці, детермінізму, шановні мої товариші по зброї. Піддане інтенсивній шоковій терапії тіло соціуму стрепенеться. Повстане. Віднайде в собі свою українську ідентичність. Скине ненависний креольський режим кромешного. Розірве усі неоімперські союзи і почне будувати автентичну Україну. Друзі мої безстрашні. Але не до кінця. Тому я пропоную таку тактику подальшої нашої боротьби. Вибухи в багатолюдних місцях, знищення об'єктів інфраструктури з життєзабезпечення та індивідуальний терор проти знакових постатей режиму. Я би погодився лише з третім пунктом програми пана Осавула. Почав висловлювати свою думку Хорунжий Кармелюк. Об'єктивна реальність змушує визнавати, що масовий терор, замість стимулювати тіло соціуму до пробудження, спонукає його до відторгнення від себе чинника – який заважає спати, в даному разі нашу організацію. Тому я за індивідуальний терор, до того ж конкретизований до однієї посадової особи. Та що там казати? Кармелюк криво посміхнувся. Бо мало того, що на нім однім тримається увесь цей гнилий режим. Він ще й своєю зухвалою дурістю осквернив сакральну сутність влади, чим накликав на Україну прокляття вищих сил. Цікаво, але безперспективно, сказала Роксолана. Місце крам'яшного порожнім довго не пробуде, але сама ідея забити президента України, як на мене, досить таки симпатична. Зробити це треба неодмінно, за допомогою одного ювелірного виробу, розвивав свою ідею Хорунжий. Можна влаштувати нанобомбу в якомусь золотому браслеті чи каблучці? І що? Іронічно примружилася Роксолана. Справді, знітився Кармелюк. Адже від таких речей кромішного оберігають, як від венеричних хвороб. А я міркую ось як братове. Взяв слово Хорунжий Тарас Бульба. Терор – це добре, як масовий, так і індивідуальний. Проте цими діями ми поставленої мети не досягнемо. До того ж ніколи. Терор довго тривати не може. Рано чи пізно або золотарі, або гибісти нас винищать. Або ми повидихаємось. Дивіться. До нас ідуть все менше і менше рішучих молодих людей. За минулий рік лише Чіпка один призвався. Щоправда, боєць вартий чотирьох. Але де, я вас запитую, натовпи добровольців, де по п'ять-сім молодих хлопців і дівчат щотижня? Де? Де? Хорунжелі з вочі командування, благально простягаючи руки. Пропозиції. Холодно відрубала Роксолана. Пропозиція моя ось така братова. Тарас Бульба зробив жест, що імітував розгладження довгих козацьких вусів, яких у нього законспірованого бойовика не було. «Після виконання смертного вироку цьому злочинцеві узурпатору Кромешному ми піднімаємо повстання у кількох областях України. Скажемо, на Волині і по лісі. Оголошуємо ці території...» «Досить!» – гаркнула Роксолана. «Тут не клуб аматорів альтернативної історії чи гурток політичної фантастики. Слухайте наказ!» Штабу готувати позачерговий великий збір організації з порядком денним. Подальша стратегія і тактика боротьби ЮВУ з режимом за українську справу. Після розподілу обов'язків щодо підготовки збору, Роксалана відпустила панів-командирів. Ідучи до свого гелікоптера, вона навіть не подивилася на чіпку, який грівся на сонечку. Коли гелікоптер піднявся в повітря, Роксалана виняла свій мобільник – Трохи повагалася, а потім рішуче набрала номер Тараса Бульби. Слухай, Хорунджий, я тобі порадила б після нашої перемоги, якщо вцілієш, звичайно, писати романи у жанрі фантастичної історії або політичне фентезі. Я вже думав над цим, відповів Тарас Бульба. Але жанр собі приглядав інший. Який? Фантастична філософія. Роксалана засміялася і вимкнула зв'язок. Кінець дванадцятої глави